Capitolul 17. Și a venit unul dintre cei șapte îngeri care aveau cele șapte cupe și a grăit către mine zicând, vino să-ți arăt judecata de și cele mari care șade pe ape multe, cu care s-au desfrânat împărații pământului și cei ce locuiesc pe pământ s-au îmbătat de vinul de ei, și m-a dus în duh în pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară roșie, plină de nume de hule, Având șapte capete și zece coarne, și femeia era îmbrăcată în purpură și în stofă, stacojie și împodobită cu aur și cu pietre scumpe și cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur plin de urăciunile și de necurățile de sprânări ei. Iar pe frunte ei scris nume tainic, Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și a urăciunilor pământului. Și am văzut o femeie beată de sângele sfinților. Și de sângele mucenicilor lui Isus și văzându-o, m-am mirat cu mirare mare. Și îngerul mi-a zis, De ce te miri? Eu îți voi spune taina femeii și a fiarei care o poartă și care are șapte, cele șapte capete și cele zece coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu este și va să se ridice din adânc și să meargă spre pieire." și se vor mira cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, văzând pe fiară că era și nu este, dar se va arăta. Aici trebuie minte care are înțelepciune, cele șapte capete sunt șapte munți deasupra cărora așa de femeia, dar sunt și șapte împărați, cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni, are de stat puțină vreme, și fiara care era și nu mai este, este al optulea împărat și este dintre cei șapte și merge spre pieire. Și cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați, care încă n-au luat împărăția, dar care vor lua stăpânire de împărați un ceas împreună cu fiara. Aceștia au un singur cuget și puterea și stăpânirea lor o dau fiarei. Ei vor porni război împotriva mielului, dar mielul îi va birui pentru că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și vor birui și cei împreună cu el chemați și aleși și credincioși. Și mi-a zis, apele pe care le-ai văzut și deasupra cărora șade de, de strânata, sunt popoare și gloate și neamuri și limbi și cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe de strânată, și o vor face pustie și goală și carnea ei o vor mânca și pe ea o vor arde în foc. Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia lui și să se întâlnească într-un gând și să dea fiare împărăția lor până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului.